Výslovnosť samohlások e, e, V prevzatých slovách sa v spisovnej slovenčine vyslovujú aj samohlásky e, e, Sú to tzv. labializované hlásky Samohlásky e, e sa vyslovujú tak, že jazyk zaujíma postavenie ako pri samohláske EE, E, e no pery sa vyšpulujú dopredu a perný otvor sa zaokrúhľuje podobne ako pri samohláske O. Rozdiel medzi E a Ö je v trvaní. Ø trvá dvakrát toľko ako e. Pri nácviku môžeme postupovať takto. Vyslovíme dlhé E. Jazyk ponecháme v tejto polohe a postupne vyšpulujeme a zaokrúhľujeme pery ako pri O. Na jazyku teda musíme cítiť E, na perách zasa O. Vzniká pritom takýto zvuk. E. Precvičte si túto výslovnosť. Opakujte. E. E. Po viaznásobnom precvičení sa pokúsime najprv nastaviť jazyka pery do správnej polohy a až potom vydáme hlas, takže už od začiatku znie samohláska E. Opakujte. E. Krátením jej trvania dostaneme krátke E. Pri samohláske U je zase jazyk v takej pozícii ako pri výslovnosti samohlásky I a pery sa vyšpuľujú a zaokrúhľujú ako pri samohláske U. Na jazyku cítime teraz samohlásku I, na perách samohlásku U. Precvičte si aj túto výslovnosť. Opakujte. I. I. Ešte raz. I. Teraz bez samohlásky I. I. U. Po skrátení Ü dostaneme krátke U. Samohlásky e, e, U sa vyslovujú iba v prevzatých a pravdaže cudzích slovách. Napríklad v slovách Röntgen, Resumé, Surrealismus, Fleuret, Menu, Milieu, Hugo etuda, sužet, Ørsted, revu, nuansa, fön, penge a tak ďalej. Pripúšťa sa výslovnosť parföm i parfüm a v nižšom štýle aj parfém, ale vyslovujeme iba parfuméria. Kvôli úplnosti ešte pripomenieme, že v slovenčine vyslovujeme aj zvuk e. Je to samohláskový zvuk, vlastne samohláska. Vyslovujeme ho napríklad vtedy, keď vymenúvame hlásky. Hovoríme A, B, C, D, E a tak ďalej, alebo A, B, C, D, E, F a tak ďalej. Vtedy so spoluhláskou vyslovíme aj samohlásku E. Spoluhlásky ako P, T, K nevieme inak vysloviť. V skutočnosti totiž spoluhláske P prislúcha iba zvuk P. Podobne T je T, K zasa K a tak ďalej. Hlásku E vyslovujeme aj v cudzích slovách, najmä vo vyššom štýle. Podobný zvuk niekedy počujeme pred začatím artikulácie, keď hovoriaci už vydáva zvuk, no ešte nemá pripravené vhodné slovo. Je to pravda, že zvuk, ktorý v intelektuálnom spisovnom prejave nemá miesto. Menej nápadné ë počujeme niekedy na začiatku artikulácie prvého slova po pauze. Budova, dvor a podobne. Je to pravda, že hrubá chyba. Samohlásku E poznáme aj v nazalizovanej podobe vo zdvojenom zápore a obyčajne s rázom na konci. Je to tiež nespisovný výrazový prostriedok. Ortofonické a ortoepické javy pri spoluhláskach V spisovnej slovenčine je výslovnosť spoluhlások z ortofonického hľadiska relatívne ustálená. Pravda, v nárečiach sa zachovala aj odlišná výslovnosť niektorých spoluhlások. Napríklad v niektorých východoslovenských i stredoslovenských nárečiach sa vyslovuje tzv. polomeké še, že. V iných východoslovenských nárečiach sú palatalizované spoluhlásky p, b, m, v. Vyslovujú sa p, b, m, v. Krajové rozdiely sú aj vo výslovnosti mekkeho L. Niekde sa vyslovuje mekšie, inde tvrdšie. O tom budeme hovoriť neskôršie. Do spisovných prejavov východoslovákov preniká sa niekedy ortofonicky chybná výslovnosť spoluhlásky L, najmä slabičného L alebo aj R. Tak počujeme výslovnosť volna, PLNÝ alebo PLNÝ a podobne. Zriedkavé sú odchýlky vo výslovnosti spoluhlások t, Č. Ď. O mnoho viac je ortoepických problémov. Najčastejšie súvisia so spoluhláskovými zmenami vo výslovnosti spoluhláskových skupín. Sú to zmeny, ktoré by sme mohli zahrnúť do širokého rámca hláskových asimilácií. V Slovenčine je totiž veľa spoluhláskových skupín. Pritom výslovnosť týchto skupín sa v nárečiach vyvíjala rozličným spôsobom, a osobitný stav je aj v spisovnej slovenčine. Niektoré ortoepické problémy vznikli preto, že na výslovnosť môže vplývať aj pravopis. Ako je známe, náš pravopis je založený nielen na fonetickom, ale aj na tvaroslovnom, morfologickom a etymologickom princípe. Tak sa napríklad v spisovnej slovenčine vo všetkých tvaroch toho istého slova i v slovách odvodených od toho istého základu zachováva rovnaké písanie základu slova, hoci výslovnosť je rozličná. Píšeme drozd, drozda, kosiť, kos, kosme, kosba, ale vyslovujeme drost oproti drozda. Kosiť, kos, no kozme, kozba. V našom pravopise sa neodrážajú ani mekostné zmeny hlások. V slovách žena, skala píšeme n, l rovnako, bez mekčenia. V prvom i šiestom páde jednotného čísla hoci vyslovujeme žena, skala, ale o žene na skale. Z systému vyplývá aj to, že v prídavnom mene meský zapisujeme spoluhláskovú skupinu STSK, no vo výslovnosti sú tu iba dve spoluhlásky. SK. Vyslovujeme meský, nie mestský. Podstatné meno Otec má tvar zo so samohláskou E iba v prvom páde jednotného čísla. V ostatných pádoch i v odvodených slovách E vypadlo. No zatiaľ, čo v písme máme spoluhláskovú skupinu TC, píšeme otca, vo výslovnosti je na tomto mieste C a to zdvojené C. Vyslovujeme otca, nie otca ani oca. Pravda spôsob výslovnosti takéhoto zdvojeného c by mohol byť rozličný. Zdvojené c je predsa aj vo výslovnosti otca aj vo výslovnosti otca. No v spisovnej slovenčine sa žiada vyslovovať otca, nie otca. Podobných výslovnostných javov je pri spoluhláskach také množstvo, že v tomto kurze môžeme prebrať iba tie najdôležitejšie. Začneme výkladom o spoluhláske, ktorá súvisí s ortoepickou problematikou samohlások. Je to spoluhláska J. Spoluhláska J. V spisovnej slovenčine sa znakom J zaznačujú dva zvuky, vlastne dve hlásky. Je to trená, šumová, tvrdopodnebná, palatálna, spoluhláska J, ako ju vyslovujeme v slovách jeden, dvaja, seje, a polosamohláska Iového zafarbenia, ktorú vyslovujeme v slovách máj, Dajte. Zvuková odlišnosť týchto dvoch hlások vyžaduje, aby sme formulovali pravidlá, podľa ktorých sa treba správať v spisovnej výslovnosti. Základné pravidlá sú jednoduché. Na začiatku slabiky alebo dokonca slova, ako v slovách jama, dvaja, vyslovuje sa je vtedy, keď nasleduje samohláska. Slabikujeme totiž dva ja. J sa vyslovuje i vtedy, keď pred ním stojí iná spoluhláska, ktorá však patrí do predchádzajúcej slabiky, ako je to v slovách nadjazd, objav, rozjímať, objekt. Slabikujeme nad Precvičte si výslovnosť trenej šumovej spoluhlásky J, dvaja, dvaja odjak živa, odjak živa subjekt Subjekt Toto pravidlo platí aj v medzislovnej fonetike Vyslovujeme Studená jar Suchá jeseň A podobne Na konci slabiky po samohláske Sa J vyslovuje ako sonóra Bez ohľadu na to, či nasleduje spoluhláska Samohláska alebo J. Vyslovujeme kraj, krajský, dvojjazyčný, dvojihlan, a nie kraj, krajský, dvojjazyčný, dvojihlan. Tieto pravidlá platia aj v medzislovnej fonetike. Výslovnosť precvičíme na nasledujúcich príkladoch. Daj, daj, dajte, dajte, krajší, krajší, dvojjazyčný, dvojjazyčný, podaj mi to, nie podaj mi to. Takto vyslovujeme aj slová so základom ísť, ako dvojsť, nájsť, prejsť, nejsť. Vo dvoch prípadoch však počujeme vyslovovať raz šumovú spoluhlásku, inokedy sonóru, tak je to napríklad v slovách zjav, zjast, kde J stojí v začiatočnej časti slabiky, ale ešte v tej istej slabike je pred ním iná spoluhláska. Podobne je to vtedy, keď je J na konci slabiky a pred ním ešte v tej istej slabike predchádza samohláska I ako v slovách patricí, líbísky a podobne. Pripúšťame výslovnosť zo so sonórov alebo zo so šumovým j. Ázíčan i Ázíčan. Ký i ký. Podobne pripúšťame výslovnosť z i zjazd, Zjav i zjav, zjesť i zjesť. Uvedomte si však, že v spisovnej slovenčine vyslovujeme buď výjsť výjdem, buď výjsť výjdem, ale nie výjsť výjdem. Vyslovujeme iba nájsť, nájdem, nejsť, nejdem, pôjsť, prejsť, ale príjsť prídem. Dajte pozor, aby j nevypadávalo, aby ste nevyslovovali dvoje, spojenie, prijať, príjmať, keď máte povedať dvoje, spojenie, prijať, Prijímať. Ako vidíte, rozdiel medzi slovami prijať, prijať, podobne vie, vie, kopia, kopia, sa stratí, ak v slovách prijať, vie, kopia, vypadne je. Znelostná asimilácia Spodobovanie. Asimilácia, spodobovanie, je proces, v ktorom sa jedna alebo viacej hlások pripodobňuje inej hláske. Rozlišujeme viacej druhov asimilácií. Napríklad asimiláciu v mieste a spôsobe artikulácie, asimiláciu znelosti, Rozlišujeme regresívnu a progresívnu asimiláciu. Z ortoepického hľadiska treba v Slovenčine hovoriť najmä o znelostnej asimilácii. Znelostná asimilácia je v Slovenčine regresívna, spätná, lebo nasledujúca hláska pôsobí na predchádzajúcu, spätne. Tak v slove odkaz vyslovujeme predponu s neznelou spoluhláskou T, hoci píšeme D, lebo K je neznelá spoluhláska. V predložkovom spojení v triede vyslovujeme predložku F, nie V, lebo slovo sa začína neznelou spoluhláskou T a tak ďalej. Hlásková vlastnosť znelosti vzniká vtedy, keď hlasivky kmitajú, keď sa tvorí hlasivkový hrtanový tón. Vtedy môžeme na hrtane, na ohrysku, nahmatať vibrácie. Hlasivkový tón znie pri všetkých znelých šumových a zvučných sonórnych spoluhláskach, a pri všetkých samohláskových zvukoch pri monoftongoch i diptongoch. Hlasový zdroj úplne vypíname pri šepote. Znelé a neznelé šumové spoluhlásky sa vyskytujú v pároch. Uvedieme teraz všetky páry tak, že najprv povieme neznelú, potom znělů spoluhlásku jedného páru. Párové spoluhlásky teda jsou P, B, F, V, T, D, S, Z, C, D, Š, Ž, Č, D, T, D, K, G. Oproti neznělému CH, Stoja však v znelostnej asimilácii v protiklade ako znelé hlásky H a H. Spoluhlásky R, L, L, L, R, L, M, N, N, J, aj V, V a polosamohláska J, ako v slove kraj, sú sonórne, zvučné. Sú znelé, ale nepárové. Zvláštnosťou týchto hlások je, že oproti párovým znelým nemôžu stratiť vlastnosť znelosti. V každej situácii sú znelé. Znelé párové spoluhlásky môžu v istej situácii stratiť znelosť, takže sa vyslovia ako ich neznelý pár a neznelé zasa môžu získať znelosť. Znelostná asimilácia sa v spisovnej slovenčine uskutočňuje na morfematických hraniciach, teda na hranici slov, na hranici slovných základov v zložených slovách, na hranici predpony a koreňa alebo základu slova, na hranici koreňa alebo základu slova a odvodzovacej alebo ohýbacej prípony. Základnou podmienkou na uskutočnenie znelostnej asimilácie je, že sa na morfematických hraniciach stretne neznelá spoluhláska so znelou hláskou, to je znelou párovou, zo zvučnou, alebo zo samohláskou, alebo že sa stretne znelá párová s neznelou spoluhláskou. Osobitne treba zdôrazniť, že prestávka má hodnotu neznelej spoluhlásky. Na hranici základu slova a prípony, teda v koncovej časti slova, sa znelostná asimilácia uskutočňuje okrem niektorých výnimiek iba vtedy, keď sa tu stretnú párové šumové spoluhlásky.